بسم الله الرحمن الرحیم فمن اظلموا فسوق ده لوی ظالم میمن دغه جانا کذب علی الله چی درو وی فللا تعالی باندې وکذب او درو جن غنی بسدته رښتیاولارا از جاءو کل چراغی دتا علیس <العی> آیا نشتہ دے پی جہنم اپا جہنم کی مسول للکافرین زائد اسی دلو کاترانو لرا واللذی اواغ سوک جاہ چراغے بی رشتیا سرمانا واللذی اواغ سوک جاہ چراغے دے بی صدقی رشتیا او تصدیقی کڑے دے دیاغا اولائک در کسان هم المتقون هم دوی پر دي دی دي دی لهم یشاونا دوی دو پار اغنیم سنا دی چی دوی غاڑی عند ربهم پنی زرب اخفل غالک دا جزاو المحسنین بدلدد خیستہ عمل کون کو محسنین نیک عمل کون کی خیستہ عمل کون کی لیو کفراللہو انهم دیدو پار چه ما پڑی اللہ تعالی دو دینا لری کی اسواللذی بدی آغا نلو چه دی کڑی دی نیناکار آغا ملونا چه دی کڑی دی ویجزیه هما بدلور کڑی اللہ پاک دوی تا اجرهم سواب دو دی بدل دو دی بے احسان اللذی پا دیر خست آغا عملون سرا کانو چیو دوی یا عمل کون کی الیس الله یا ند الله تعالی بیکافن پورا منا بچ کون کی عبدو قل بندل را و یخو بو نکاورا در کای تا تا یری تا لرا بالذینا پاکسانو من دونی هی چدا لانا سیوا دی و من یذلیل اللہ او اغ سوک چې بیلاری کڑی اغ لر اللہ پاک گمرائی الله اللہ پاک بیلاری کی فما من حادن نو نشتا غ لر حصوک ہدایت ور کونکے فسم اللہ راو را سنکے بل سب نشتا بیا ومین یاد اللہ او اغ سوک چه ہدایت ور کڑی اغ لر اللہ پاک فما لہو نو نشتا دی اغ لر ممزلن مم حصوک بیلاری کونکے اس گمرہ اليس الله ايانده الله پاک بعزيز ذور ور ذن انتقام بدلا غسونکي ان بالکل دے ولا انسال تا او اوکه چرته پختن اوکړې ته د دو دنیا تپوسو ګټه د دو دنیا من خلق السماواتي چې چا پیدا کړی د اسمانونو ول ارض ازمکا لا يقولن الله قام خدي وجه الله تعالى قل افر آئیتم ایا پوی تاسو ما پویگے پدی پا حال ما تدونا من دون یعنی حال جاغا چا چې تاسو یہ بلا نہ کوئی سواد اللہ نہ را مدد کوئی عبادت ہی کوئی این ارادنی اللہو کچرتو غاڑی اللہ پاک و زمادہ پارا پی زرن تکلیف معمولی ہوندی حل ہن کاش پا تو در رہی دی چلاری کونگی دیاغت تکلیب لارا چې الله پاک ما تکم تکلیب راکی دوی مددگارا نستاس لاری پولیشی او ارادنی بے رحمتن یا الله پاک او غاڑی پما باندی در رحمت کول حل غنم ممسکات و رحمتی ہی ایاد دوی بندو لیشی رحمت دی اللہ قل تو الله حسبی اللہ کافی دی اللہ پاک ما تا پورا دی مال را اللہ پاک عليه يتوكل المتوكلون خاص په الله دې ځان وسپاري توکل کوونکې يتوكل المتوكلون ځان دې وسپاري الله باندې توکل کوونکې ټول تور توایا یا قوم اعملو اے قوم عمل کوي علامه انت کوم په خپل طریقہ باندې مکانت کوم په خپل طریقہ ان ی عاملن یقینا نظام الكون گیم په خپله طریقه او سوف تعلمون ان اورذ د جتا صوبه پویا شی مئی یتیه چ سو د اغا چرزی هغه ته عذاب عذاب یخذی چرصوابی کړي هغه ته وب شرمه اغلرا و یحل علیه او ثابت کشي پاغه باندې و یحل علیه لازم بشي پاغه باندي عذاب ومقيم عذاب هميشه ان يقينن مونږا انزلنا عليك الكتاب نازل کړ دې مونږ په تا کتاب لن ناس دخل کو دو پارا بالحق چې حق احقارشي فحق سرمن حق احقارش فمن اهتدى نو غسو کې هدايت يو مندلو ولي نفسي نو خپل فائدې دو پاري دي ځانو کړه هدایت چاواغست زانت پایده او پڑا ومن ظلاغ سوچی بیلاری شا گمرا شا فا ان نو یقینا یا ذلو دی بیلاری کی گی دا صد علیها د اغوابال پاگه باندی دی چې گمرا شا یا ذلو علیها وبال دی گمرای پاگه باندی دی وما انتا اوتا نی علیهن پا دی خلقو باندی بی وکیلن زیموار بی وکیلن زیمدار اللہو اللہ تعالیٰ چی دے یتوک پل انفوسا اخلی ساغانی نبسونا سا روح حین موتی ہاں پا وقت مر دیا غی کنی او لم تمت او اغس ساغانی چنن مر کیجی اغم اخلی تی منامی ہاں پا خوب دیا غی کنی پا یمسی کلتی نو بنکڑی اللہ پا بنکڑ واپس سینا هغه روخ قذا علیحل ماته چې پسهک کړيوي پاغیبان دی د مګ یده شي نو الله پا روخونه هلته ځان سری کې چې کوم وپات کوي هغه روح د جن واپس دی سړي تهرانانه شي لګ لګو کته خې خپله ساو د بړ پروو نو الله دلته وي الله هو یاته وپلهمکوسه الله تعالی اخلی سا روونهحي نه مته او وقت دمار دیاغی که واللتی او اغصا لم تا مت چنمڑ کیگی اغم الله افلی تی منامه پا خوب کې که پیمس کلتی کل نو بن کری و ساتی اغر روخ واپس قضا علیه الموسا چه پیسل کری پاگر بانده دمار ویرسلو الاخرا اورا پریک دی اغر بلا بلا روخ الى عجل مسمع تر نیت مقرر پوری ان فی ذلک یقینا فدیگی لا آیاتن دید دلیلون دی خامخ نخی موجز دی, دی ل قوم یتفکرون داغه قوم لرا کی تفکر او سوچ کئ ام یتقد من دون الله ایا نیولید دی, دی خلقو جرکڑی دی الله نا نی جڑکڑی دی دوی دی الله نا شفاعت سفارشان قل تور توایا او لو کانوا اگر چې دی دوی لا يم ليكونا شيئا اختيار نه لري د هرسيز ولا ياكلون او نكويي پسبان دي قل لله الشفاعه جميعا تو اي الله تعالى لره اختيار د ټول سفارش او خلاصو لهغه ملک السماوات اغل اربع چې د اسمان نو ول ارض دې مزکو دا ثم بي اليه اغل الله طرف ته ترجوون واپس کولي شي تاسو د هر څه تاسو وا اذا ذکر الله او هر کله چې یاد کړی شي الله پاک وحده په پا یوال سره یوازې الله صفاتونه بیان کیږي ته الله توحيد بیان کیږي اشمع عزت قلوب الذين نتنسي زدون اجازه کسانو لا يمنون بالاخره چې مان نړۍ اخرت باندې مشرکین دی بېمانه دي توحيد مسله په بدله کې تنده تريوش ووا ذاو ک نه او هر کله چې یادړ کسان من دو نه چې سوا تعالی دی الله تعال نه دي نرم مدګاران زییمواران دووتان نور اض یستشرون نو نه سا په دوی په دغه وختې ډېر خوشالیخکاره کوي چې اوعبور که نه کرا مددغلط یو <coughs> قسه باان کې دی ی لی په ز په باره کې وګور دا قرامت دی لکه مړي جنددي کړله او دا کې مختلف په زیګر کوي الله و توغید سرديناشنایی ده قیمت باندې ایمان نهشته ځکه د الله په توغید خفه کېږي او د په د مشتو د په شرق باندې خوشحالیږي قل اللهم قل اللهم غما وایته الله پاتې ر ساواتې پیدا کوونې د اسممانونه وال ار د د عالم الغیب وای په هر پټ باندې او شهادت په پahar کار باندې انت تحکمو تو پکتوب فیصله کوي بین عبادک په مند بندگان مستاکی کیما کانو باز سیس کی چو دوی تیه پاغي دو کی اختلکون اختلاف کوونکې اختلاف کوو ته فیصله کړي ولو انو کچرتا لِلَّذِينَ <سؤال> غې کسانو دپاره یقین ظلممو چې ظلمې کړه د اوشي ورده ما فِي ار دیغ سیزونه چې پزمکه کې دي جیان ټول ممسله غماغو او پهشان د غې ور سره شي نوورمه لم تده وبي نو خاامهخاب دوی بیا بدله ورکوي پاغې سره منسو عذابي د ناکاره ازار نه ماو کې ې و دا لو نهلاې اوقاه به شي دوی تا دطرف بیا الله نه ما لم یکوو هغه حال چې دو نه یخصبون ګمان کوون کې ګمان نه کوو هغه حال به الله او تختکاره کې و دا لغون اوکاره به شي کسبو ناکاره قببتونه دغ عمل چې دوی کړی دی هغه ناکاره مونه جا عقبت با اللہ و توخی وحاق بهم او را گیر دوی لرا ماکانو بیه اغسیس چی دوی رو پاگی پوری یستان زیون توکی کولی اللہ ازا براولی کزی توکی پوری کولی فا اذا مصل انسان ضررن نو هر کل چورسی گی انسان تکلیف دعانانو را بلی منگ ثم بیا اذا خوالنا هر کل چه ورکلو منگا بدل کو واڑو تتا نعمت مننا سن خپل ده اختل طرفنا خوشحالی پیراولم قال ویده اننا ما اوتیتو ہو یقیناً را کلی شوی ده داماتا علا علمن فا علم زما سرا پختل تجربه میں کرده بل اللہ وی بل ہی بلکی دا فتنة انتحان ده ولکن سرهم لیکن ډیر د دو نه لا یا لمونه قد قال یقی نه ودا ویللی و دا کسانو من قبلېږیم چې د دو نه وړاندی د دونه مخکیو پهما اغ نه انم نو لرې نکو دو نه عذااب بچ نکهله د عذاب نه عذابه ما قانو یکسېبون هغه عملونه چې دوی کول کم کسب چې پول غیبانې د عذاب نه ب نه فَأَصَابَهُمْ نُورُ سِذَلْذِیتَا سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا نَكَارَ انْجَامَ عَاقِبَةِ أَغَا عَمَلُهُ چہ دوی کول وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَوَاکَسان چ ظلمی کړه دې مِنها اولاید دی موجوده کسانو نا سَيُصِيبُهُمْ نُذُرُ دِچُبر سِگِ دویتا سَيِّئَاتُ مَا مصیبتونا این ناکار آقیبت دی آغا عملو نچ دوئی کڑی دی وما هم او ندی دوئی بی موجزین کمزوری کرون که اللہ تعالی لرا یا ندی دوئی آجزی کرون که اللہ تعالی لرا دوئی اللہ تعالی لرا دوئی اللہ تعالی نشو اولم یعلمو آیا دوئی نپویگی ان اللہ حجیقین تعالی یا بسط و رزق پر آخی رزق لی من یشاو چه چا تا اللہ پا گو و یا قدر او کمی یعنی مال تنگ کمی تنگ گئی غریبی کی اینا پی ذالک یقینا پا دی کی لا آیات بیر دلیلونا دی خامخاد اللہ پا خدرت بانده دي بی موجزات دی نخی بی لی قومی یومینون اغا قوم لرچی ایمان لري ایمان دوری قل طور ارتوائی یا عبادی اے بندگان زما الذینا قسن اسرقو جزاتے کڑے نے شرکی کڑے دے, دے <تصفح> ظلمونه کڑی دی اعلان کو سے فزانن و لا تقنتو منو می دکی گئی گناونه کڑی دی زیاتے کڑے دے الله وی منو می دکی گئی مر رحمت اللہ رحمت دی رحمت اللہ تعالی نا ان اللہ یقین اللہ پاگیا غفر الذنوب بخی گنا گنا جمی ان ټول ماکیو وړے شغنه توبو کاږي کوپرنه توبو کاږي نانه توبو کاږي الله تعالی مافای انه یقنن الله پاک هو وان غور زحیم اغه بخانه کوون گرهم کوون کړي و انیبو او اوگرځي په توبو کوولو سرا و انیبو الی ربکم او اوگرځي یانه په توبه کوولو سرا خپلتا واسلیم له او تابې شید حکم الله من قبل داغینا مخ کی ایں یاتی حکم شراب شتا سوتا را شتاصل عذاب عذاب دراتونو مخ توبوک اگئی ثم بالله تم سرون مدد نشی کید تا سرا وتابیو اوتابی داری او کړی تا ز احسن ما انزل الیکم په خیر ثاغه نازل کړی شوی دې تا سوتا میر رب کو دې دی طرف در رسیداس ہونا من قبل مخی ده دینا این یاتی یکمالعذابو چه رابشی تاسو تا عذابو بغتتن ناساپا و انتو موتاسو بلا تشعرون نپوی نا گئی ناساپا ذا برا شغن مخی مخی بور تابع شده اللہ ده دین انتا قولا دا خبر الله پا زکر در کو انتا قولا دیده پارا چه و نوائی نفسن یو نفس یو انسان یا حسرتا های افسوس ده علامہ فرتو په هغه ته کوتای نه باندې چې ما کړې دي په جن یعنی د حق د طاعت د الله تعالی کې یعنی ما کمې خړې دي کوتای نه کړې وي و ان كنتو او یقینا نمو لامن ساخرین د مسری کوونکو نه حق پورې ما په حق پورې مسری کولی او یا داو نوائی لو ان اللہ کچیر تا اللہ پاک حدا نی هدایت کڑی وی ماتا لکنتو من المتقیم نخوا د ومزاد متقیانو دی پریزگارونا او تقولا یا داو نوائی سبا قیامت کی گوره وزد دا, دا خبر کوم چه سبا داو نوائی داو نوائی داو نوائی او تقولا یا داو نوائی حینا ترالعذابا کم وقت چی وینی عذاب لراه لو انلی کرتن کچیر تاوی ما لرد دوبارت لل دنیا تا فا من المخسنین نو زبوی در خیست عمل کون کونا بلا بشک که بلکه قد جاعت که یقینن را غلی آیاتی آیتونا دما پا کذتا بها نو تا تک زیبو کلو دیاغی ومات آیتونا در تا اتاو نما وستکبر تا تالویی و اکړا زاند غط و و کنت من الکافرین او وی د کافرانو نامنکر شوی تو ما دینده اونمانا و یوم القیامت او پورز قیامت که تراللزینا وینی بسا کسان کذبو چه دروغی وی جدی علاللہی پا اللہ تعالی بانده و جوغ هم خون دو دیبا دا تک تور بید علیسہ کی جہنم آیا نشتا پا جہنم کی مطولی المتکبرین زائدو سیدلو ہم دلویی کون کو دپارا متکبرین چھ زانتا لویی وائی لویی کون کو دپارا جوزک جہنم کیا سیدو زائنشتا خاما خاشتا او ایو نجی اللہ اللذین او بج بکری اللہ تعالی کسانو لرا اتتاقو چھ زانی ساتا د دی در شرکنا بسبب د کانیا بې دوی لا يمسوهم لا يمسوهم الشو نبرسیږي دوی ته ایست تکلیف ولا هم یحزنون او نه بد دوی غمجنوي غمجن کیږي بومنا الله هو الله پاک دی خالق كل شيء فاذا كون کې ده هر چیز دی وهو على كل شيء وكیل او الله پاک په هر چیز باندې ذمہ وار دی له دوی الله زپا خاص مقالی د سماواې پنجې راثمانوننو م اختیارات کنجیانې درسماننو مقایږول عادو دځم کېول الذي ناوشاسان کپرو چې پپې کړ دی د آیا الله پایتونو دله باې او لای ک دا کسان هممل خاصیرون خاسوم دوی پره توانوان والادي توانان نوم دوی دي پولطورورتو آه په غیر اللهې ای آیا سوا د الله تعالانه تمورنی اوکم کوي تاسو ماته ابدو چې بندي وکلم أيحل جاونه عد نپیانو او ناپوي خلکو والله قد حي او یقین ووهي کلي شوي د تعته و الذيناوا کسانو تا من قبل لکه چې ستانانه مخکې دي ان بیاي کراام طول او داام خبر ده دا لئن ان اشرتته که چیرته ش اوکړو جدغ الله سره پیدا کله لا يحبطن اعمالك خامه خراب ديشي اعمال استا ني شرك سره عمل ختمي دي خراب دي ولا تكونن من, من الخاسرين او خامه قشيبته تاوان ولاو نا تاوانيانو نه بشي بل الله بلکه خاص الله تعالى لارا پاب عبادت دي kawa وكم من الشاكرين او يا هميشه شکر گذارونا شت ته شکر گذارونا وما قدر الله او قدر نه کړي دوی د الله تعالی کې خلق او د الله عزت او نکړه حق قدري هي څنګه چې لایق الله ته عزت کول وال ارض او مزکيدا جميعا ټولا قبضته او موټي د الله کې دی یوم القیامت د قیامت موټي د الله کې وای دا الله شان ته کوم ناس بده والسماوات او اسمان مت وی یا توند یمینه نغخته شی وی په الله تعالی کنه الله پاک برداشت اسوندونه تصل مغاډلی وی راغون ټړی وی څنګه چې هغه سره مناسب سبحانه پاکدا الله لرو تعالی او چدې اما یسیکون د اغینه چدی و سره شریک جوړوی شریکي و سره اغینه الله پاک دی وانو په خطی سوري او فوتې بوګلی شپې له لای کې منې سمااتې نو بوش بهشي مانا مړ به شيغ سوو چې پاسمنو کېدي وامن پعاديغسو کې پزمګ کېديله منشال الله مگر اغ سووچ غواړی الله تعلا پقا د اوغې پې کول سمن نو پې غپې بیا کو کې وکړ شي پغش پلی کې او خرا بل زل د یمزلی ناسا پا په دغه بدوی و لادوی گوری با یوبلتا و اشرقت الاردو او روخان بشی ازمکا ده قیامت بی نور رب بیها پا رنا در رب دا غی یعنی یو پلک سر بی ازمکا رنا و اشرقت الاردو بی نور رب او روخان بشی ازمکا ده قیامت پا نور د رب سره و او کتابو او کی خود لی بشي عمل نامی کتاب عمل نامی و جیعا بن نبیینا او رابو استلیشی پیغمبران و شهدائی و شهیدان و قضی بینهم بالحقی او پیسل بو کریشی پا منزو دویگی پا حق اصرا پیسل بو په پین حق و غم لا ظلمون او په دوی باندې په ظلم نشی که دی و غو پیس کلو نفسین او پورا بور کریشی حر نفس دا ما عاملت بدلد اغا عملونو چکری دی دوی وَهُوَ عَلِيمٌ ٱللَّهُ تَعَالَى خَفِيَدِ دِمَايَ فَالُونَ طَغَى كَرُونَ چې دوی خوي وسيقَ الَّذِينَ اووبشړلي شاتسانته پورې چې کا کراږي اله جهنم الزومرا جهنم طرف تډله ډله اووبشړلي چې جهنم تا حتّى ترغي پورې اذا جاوا جراشي جهنم ته دو دوی په تهات نو پرابني سلېشي عواابها دروادي د جهن ن وقاله له معوب وته خځ نهه س کداران د غې علم یا کوم ا نوور راغلی تاسوته رووم من کوم رولان د ستاسونا يلوناعلیکم چېلوستلیې په تاسو باندې ې آيات ر کوم تونونه د ر ستاسو وون زیروونه کوم او وې در کړړی تاسوته لقا ملاقات اور استاسونا ها ذا چ داد ی رولی تاسو قالو وای و دوی بالا بشک ها ی رولی مونگا ولینا ولکن لیکن حقت کلمۃ العذاب تراش وی وه په عذاب علل کافرن پکا تره باندې تی لا دو کو او بو وی شی دوی دور نہ نوځی ابواب جهنم دروازو ده جهنم تا لیدي نه پیان مشب پاغې کې په بسممهول مطبریم نو ناکار ب ځای د اوسییدلو د تکبر کوونکو وسیتل الذي نه ت روان به کړی شي چې زت سره مخې روسته بهکسانې د سر روان کړی شي هغه کساناتق چې و کړی دا پرزګاري کړ دا رببه همګه به ایل جنتی جنت تا ایت تا کوئی یر ایفید ربق پلنه نو دیب جنت تا روان روالشی پایزت سرا زمرن ڈلی ڈلی حتی تراغی پوری ایداد جاوها چکل راشی آگی جنت تا و بوتی حت ابوابها او پرانیس کلی شیوی بوی دروازی دیاغی پوکانا تی بخوشبوی ورطو رسی او دی جهنم دروازی اور روح کی خلاصہ جہنم بڑا فضیدی پمخ لگی اور جنت دروازه مسکن اخلاص دی دروازه چې د خوشبویا نه جنتيان وقال لهم او بو وی دوی تا جنتیان او تا خزنتوها داران دی جنتو سلام علیکم سلام دی پتا سبان یار کل راشی تبتم خوشالو سی تاسو پدخولوا نو داخل شی جنت تا خالیدین همیشه به تاسو په جنت کې وقال الحمد لله او وای بدوی سٹائن د خدای تعالی دے سٹائن او الله ده الله لرا الذی اغذات صدقنا چیریشتی نے کړه موږ سره وعدو وعده پلهن الله کی کوم لو سره موږ سره ریشتی نکړه وا اورسل الارضا او میراث کی را کله موږ ته زما کا را کله موږ تا زما کا جنت نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ زَائِنِ سُمُوغِ جنتنا حيث نشاء کمز چموږ غواړو چکمز تینو بس تینو فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ نو خد ډېر ثواب دیخه عمل کوونکو وتر الملائکة او ویني بسم الملائک ولارا ها تینا غیر غیر کېدون کې من حول الارش د چا د ارش هاقی نهګره جوړون ک داسې چره ب من حول عشي د رش د چافرنا یو سب حونه تص ب به وي مل کې به حمې را بم سره دپې در ددوی نه وکو ی با نه او پصللب وړي شي په دودوی کې بحقې حه سره پهړه وقیله او ویل کږ به الحمد للله کې س پهتونونه د خدای توب یو الله تعالی دی رب العالمین چې رب دې دا مخلوقات او الله دې موږ